Протоколянт вернув до зали, став при дверях і почалися так звані «пискові розправи». Євгеній зараз при початку викликування війшов до зали, де вже сиділи суддя Страхоцький і заступник прокуратора, що молодий урядник, що з дуже неособливим успіхом силкувався надати своєму дитячо-наївному і смішкуватому лицю вираз урядової поваги і строгості. Суддя Страхоцький то був маленький, худенький чоловік з надзвичайно малою головою і ріденькою бородою. Хоча мав уже близько 60-ти літ, то проте виглядав щось, мов, недозріле, неостатковане. Його голос був пискливий, вираз лиця заляканий, очі вогкі, мов, ось-ось йому збирається на плач. Рухи нерівні, нерішучі. Немов, він ніколи не знав, що робити. Суді його знали всі, як зовсім невжиточного суддю. Надзвичайно тупий у науках, і він переходив у гімназії з класу до класу, то просьбами, то протекціями. А одиноке, чого добре навчився під час університетських студій, це була гра в більяр. Зате, коли прийшло до державних екзаменів, він був змушений перший раз у своїм житті напружити свій мозок. З тяжкою бідою він зробив судейський екзамен, але заплатив за нього дорого, бо по екзамені зійшов з ума. Його вилічили, але його духовні здібності від того часу зробились, коли можна, ще менші, ніж були. Проте він вступив до суду, відбув приписану практику, авансував, замикав і судив людей, не тямлячи ані законів, ані суджених справ, і маючи собі тільки одно дуже просте правило – робити відповідно до вказівок прокурорам. Але раз трапилася йому неприємна пригода, чи то прокуратор хотів зажартувати собі з нього, чи як запалений мисливець справді був розлючений селянина, що ніччю застрілив у своїй бараболі дика і не віддав його пану, але сам і з'їв. Досить, коли прийшлося судити селянина за лісову крадіж, прокуратор приватно сказав Страхоцкому, я би такого злодія засудив на смерть. Нехай би його повісили. І Страхоцький і ні сіло, ні впало, засуджує хлописька на смерть і зараз пише до ката в Голомуці, щоб приїжджав вішати. Справа наробила скандалу, і Страхоцького взяли знов до шпиталю. Але там сконстатували у нього органічну хибу і випустили його по кількох тижнях. У нього були широкі сімейні зв'язки, і йому виєднано те, що його знов узяли до суду, навіть авансували на радника але не давали йому ніякої справи вести самостійно. Він у купі ще з кількома подібними інвалідами належав до постійних меблів при всяких розправах. Це були так звані неперемінні «вотанти». Страхоцький, звичайно, дрімав під час розправи, або, обернувшися плечима до публіки, писав пальцем по склі, писав усе одно однісіньке слово «добре». А коли прийшлося голосувати – то завсіди віддавав голос у дусі внесків прокуратора. Все, по його думці, була найліпша міра для виміру справедливості. Так він прослужив довгі літа, і йому лишалось вже небагато до вислуження повної пенсії, але в судівництві повіяло трохи іншим духом, і від совітників зажадали справжньої роботи, а не самого кивання головою на прокураторські внески. І хоча інструкція неперемінних вотантів не перевелась зовсім, та проте старших повисилено на пенсію, а Страхоцькому віддано управу повітового суду в Гомницьках. І бідний чоловік мало не плакав, одержавши такий несподіваний аванс. Але президент потішив його. «Дам пану Совітникові наразі дуже інтелігентного практиканта, то він буде пану допомагати, а пан Совітник будуть ласкаві держатися у всьому його вказівок. Цей практикант – дуже здібний правник, і не схоче робити собі жартів з пана Совітника» то вже на нього можна спуститися. От так підготовлений пан суддя Страхоцький рушив до Гумницьк і взявся робити справедливість у повіті. Практикант справді показався дуже здібним, так що людність ані в тоні ведення розправ, ані в їх скорості, ані в самих вироках не бачила ніякої зміни. Суддя був острий, це так, але такий самий був і його попередник, і так, мабуть, і Бог приказав, щоб усі судді були острі, щоб лаяли обвинуваченого, веліли приставляти жандармами, грозили тюрмою і шибеницею. Які були їх вироки, наскільки відповідали закону про все селяни, здавен-давна не знали і не думали. Вони знали одно, що судового вироку ніколи не можна зміркувати наперед, так, як тяжко вгадати номери, які вийдуть на лотерію. Розділ 34. Євгеній знав Страхоцького ще з часів, як сей був неперемінним вотантом, але знаючи, що у пана судді пам'ять коротка, представився йому і заявив, що заступає справу Ілька Марусяка. «А, пан меценас, пан меценас!» – засуетився суддя. «Прошу, прошу, ось ваше місце, а як же, а як же, Ілька Марусяка? Будемо його судити нині, добре-добре!» Євгеній представився заступникові прокуратора і зайняв своє місце. Суддя тим часом приступив до вікна і почав своїм звичаєм писати пальцем по спітнілій шибі. Та ось увійшов практикант, що поводився тут зовсім як господар дому. Він оклонився Євгенію, наблизився до нього і спитав. «Пан меценас заступають Ілька Марусяка?» «Так. Будемо старатися, щоб якнайшвидше прийшов на чергу. Прошу пана совітника». Пан Страхоцький, почувши цей голос, покинув свою каліграфію і подроботів на своє місце. «Ага, га, зачинаємо, зачинаємо!» – още він сідаючи. «Возний, закличте, хто там перший?» «Ага, Митро Бабі і Олекса Чапля!» – мовив практикант. Возний отворив двері зали і крикнув до сіней. «Митро Бабі і Олекса Чапля!» В сінях залопотіли важкі чоботи, і по хвилі війшли два селянини в латаних кожухах. Поклонились низько і станули при дверях. При їх виді лице судді Страхоцького з добродушно заляканого зробилося кимсь тупо жорстоким. «Ближче сюди?» – запищав він. Селяни зробили два кроки і знову зупинилися. «Ближче сюди?» – знову запищав суддя і почервонів на лиці. Селяни знову рушили не наперед, аж вознай узяв їх за плечі і, попихаючи, поставив перед судейським столом. «Чого вам треба?» – запищав до них Страхоцький. Селяни поклонилися. «Та, проши ласки, найяснішого трибуналу – нічого». «Як то нічого? Адже маєте нині термін?» «Так, так». «За образу честі?» – докинув практикант. «Ага, за образу честі», – мовив суддя. «Та то, прошу найяснішого трибуналу, яка то образа була?» «Він мене назвав злодієм. Я його назвав злодієм. Ну, то вирівнялося». Він мені, вибачайте, матір споплюжив. Я йому споплюжив матір. Ну, то жадні кривди нема. А за що ж ти його заскаржив? Та, бо, прошу, пана, він мене назвав соціалістом, а я того не міг стерпіти. То така тяжка образа. А так, скавзував мене на ціле село. А що ж то значить? Та то ніби, що я десь церков обікрав.